аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за підтримку та цікавість до цього та інших українськомовних каналів Дякую за те, що мандруєте разом зі мною сторінками «Срібного трону» четвертої книги «Хронік Нарнії. Розділ 16 Життя без кінця й краю. Наступного ранку, коли Джил прокинулась і побачила, що вона в печері, на якусь жахливу мить, їй здалось, що вона знову у Підляндії. Але помітивши, що вона лежить у ліжку з вересу під хутряною накидкою, а у вогнищі, ніби його щойно розпалили, весело потріскує полум'я, Через хід же у печеру ледься ранкове сонячне світло. Вона відразу ж про все пригадала і заспокоїлась. Вечеря напередодні була просто чудова, попри те, що діти були дуже зморені і мало за нею не поснули. Вона ледь пам'ятала, як довкола вогнища юрмилися гноми із пательнями, які були більшими за них, і як на тих пательнях апетитно шкваркотіли ковбаски. Дуже-дуже багато ковбасок. Та не якісь жалюгідні ковбаски, майже з самого хліба, як у їх шкільному буфеті. А зі справжнього м'яса, соковиті, чойно з жару, підрум'янині та добре просмажені, товстенькі, ось-ось луснуть. А ще... Згадались здоровенні кухлі, що були повні гарячого шоколаду і пінкою, аж губи злипалися. А ще пригадалася хрустка картопля і печені яблука із начинням із родзинок. А ще морозиво, аби трішки охолонути після тієї насолоди. Джил сіла і розвернулася навкруги. Недалечко. Камінним сном спали Трясовус та Юстас. «Гей, соньки!» — гукнула їм голос Джил. «Чи ви збираєтеся коли-небудь вставати?» «Тссс, тихенько!» — почувся раптом голос звідкилясь згори. огу угамуйтесь ви там! Тихо, тихо!» бо не може бути!» — Джил дуже зраділа угледівши жмуток пухнастого пір'я, який сидів немов на сідалі на старовинних ходиках у кутку печери. «Невже це цизокрил?» «Агу, агу, дівчинка!» дівчинку, заухав пугач, висунувши голову із-під крила та розплющивши одне око. «Я прилетів зі звісткою для принца. О півдні!» «Білки принесли нам доброзвістку! Ого, угу, ого!» угу. «Принц уже вирушив дорогу, тож ви маєте поспішати за ним! Щасливої дороги! Оги, оги!» І голова птаха знову сховалася під крило. Не було сенсу намагатися дізнатися від пугача щось іще, тому Джил встала і пошукала де прибратися та поснідати. У цю мить до печери увійшов маленький фавн, чиї копиця гулко цокотіли по кам'яній підлозі. «Прокинулася нарешті донько Єве!» – звернувся він до дівчинки. «Може, ти розбудеш хлопця сама? Вам вирушати через декілька хвилин. Два кентаври люб'язно погодилися підвезти вас у Кейр-Паравель», – промовив він. Авжеж, ви розумієте, це надзвичайно велика і небачена повага. Жодного разу не чув, аби вони кого-небудь на собі возили. Не гоже їм чекати». «А де подівся принц?» – було першим питанням Трясогуза, а також і Юстаса, який повторив його, щойно їх розбудили. «Вирушив до Кейр-Паравелю на зустріч із королем, своїм батьком» відповів Фавн на ім'я Оранс. Адже от-от очікується прибуття до гавані корабля його величності. Мабуть, відразу після відвиття король зустрів Аслана, вже не знаю, у вісні чи ні, і той наказав йому повернутися і сказав, що на березі його чекає давно зниклий син. Юстис уже прокинувся і разом із Джилл допомагав Орансу накривати на стіл. Трясогузові ж наказали не вставати з ліжка. До нього мав прийти і оглядіти опіки на нозі відомий цілитель, знахар, як обізвав його Оранс, кентавр на ім'я Кастор. «Ох!» – видихнув трясогуз, але з тону можна було здогадатися, що він страшенно задоволений. «Я не здивуюся, якщо він захоче відрізати мені ногу по коліна. От згадайте мої слова!» А втім, можливість лишатися у ліжку його цілком влаштовувала. На сніданок була яєчня із грінками. Юстас із таким апетитом накинувся на їжу, що здавалося, це не він опівночі за вечерю наївся від пуза. «Слухай, но хлопче!» Із жахом дивлячись, як Юстас наминає за обидві щоки, промовив фавн. «Мені, здається, тобі немає потреби так поспішати. Певен, кентаври ще снідають». «Досі снідають? Не може бути! Вже ж одинадцята година! Вони що, так пізно прокинулися?» Неабияк здивувався Юстас. «Та ні, якраз навпаки». Заперечив Оранс, вони прокинулися до світанку. То чого ж вони тоді не поснідали, не втямив Юстас. Навіщо було чекати? Нічого вони не чекали, а снідати заходилися і щойно прокинулись. Нічого собі, здивувався хлопчик. І скільки ж це можна їсти? Невже ти, хлопче, не знаєш, що кентавр це людино кінь, у нього два шлунки. Один шлунок, як у людини, другий, як у коня. І обидва вимагають їжі. Ось чому снідати кентаври починають, аби наситити людський шлунок. Починають із каші, риби, нирок, закусують окостом, омлетом і шинкою, а на десерт у них грінки з повидлом, кава і, звичайно ж, пиво. Уже після цього вони починають снідати, насичуючи шлунок коня. Годуються годинку іншу на пасовиську, ласують силосом-вівсом і прихоплюють торбинку цукру. Ось чому, якщо звеш кентавра у гості на вихідні чи на свято, то треба серйозно готуватися. Дуже серйозно, я вам скажу. У цей час... Почулося дзвінке цокання копит, і біля входу до печери діти побачили двох кентаврів. Обоє були бородаті, тільки в першого борода була чорна як смола, а в другого – золотава. В обох борода спадала на могутній голий торс, обом довелося пригнутися, аби зазирнути до печери. Діти одразу ж принишкли і швидко доїли сніданок. Чи ніколи і нікому не спадало на думку розсміятися, побачивши кентавра? Бо вони такі величні, серйозні, сповнені вікової мудрості, яку черпають зірок. Їх важко розвеселити, важко вивести із рівноваги. Але ось у гніві вони страшні, немов виверження вулкану. «До побачення тобі, трясогузочко!» – промовила Джил. «Підходячи до ліжка простоквака, і пробач мені, мені соромно, що спочатку ми називали тебе занудою». «І мені пробач», – підійшов ближче Юстас, – «ти найкращий товариш у світі». «Я впевнена, ми ще обов'язково побачимося», – додала Джилл. «Ой, я не певен, не певен, навряд чи», – сумно промовив трясогус. І свій рідний куточок болота я навряд чи знов побачу. А принц, він такий свійський хлопець, але він дуже хволий, вам не здалося? Підірвав здоров'я там під землею. Не здивуюсь, якщо він довго не протягне. Зовсім наладом дихає. Трясогузе, трясогузе, щось ти зовсім говориш, як старий скіглій. Тужиш немов на похоронах. Хоча насправді, я бачу, ти просто щасливий. Тебе послухати, то ти усього боїшся. А насправді, насправді ти хоробрий, мов, мов лев. До речі, про похорони, почав було трясогус. Але Джил, почувши, що позаду нетерпляче б'ють копитами кентаври, зовсім його приголомшила. Так, що він не міг сказати ані слова, адже вона... Кинулася йому на шию, обхопила руками і міцно поцілувала у щоку болотного кольору, а Юстас на додачу міцно потис йому руку. Після цього діти поспішили до кентаврів, а простоквак, відкинувшись на подушку, пробурмотів собі під носа. «А вже ж про таке я й не мріяв!» Навіть такий красень, як я, не мріяв. Їхати верхи на Кентаврі – це не чувана честь. Тож не думаю, що окрім Джил та Юстаса, така честь комусь випадала. Але треба зізнатися, що то вельми незручно. З тієї простої причини, що нікому і на розум не спаде спробувати одягти на Кентавра сідло, хіба що кому життя набридло. А їхати без сідла це насолода несприємних, особливо, якщо ви вперше в житті взагалі їдете верхи, як це трапилося із Юстасом. Кентаври виявилися чемними і люб'язними, поводились, мов справжні дорослі, вони галопами скакали лісами нарнії, а дорогою розповідали дітям різні цікавинки. Про цілющі властивості трав та коріння, про вплив планет і про дев'ять імена слана та їх значення і ще багато-багато різного. Діти зморилися і дуже змучилися від струсів, але віддали б усе на світі за іще одну таку подорож. Щоб знову побачити ці галявини і схили, котрі блищать від випалого за ніч снігу. Зустріти кроликів, білочок, птахів, які бажають вам доброго ранку, аби знову вдихнути повітря нарнії і почути голоси нарнійських дерев. Ось вони спустилися до ріки, блискучої та переливчастої під зимовим сонцем. Останній міст лишився вище за течією біля містечка Беруна, маленького, чепурного, і з червоними черепичними дахами. На інший берег вони перебралися на поромі. Треба сказати, поромом правив просто квак, бо всю мокру і рибну роботу у Нарнії справляють саме вони. Коли діти переправилися, то поскакали з кентаврами уздовж південного берега річки і невдовзі прибули до Кейр-Паравелю. Не встигли діти зіскочити з кентаврів, як побачили, що по ріці – Великим птахом летить розкішний корабель, саме той, котрий їм доводилося уже бачити, того дня, як Джил вперше ступила на землю Нарні. І знову, знову на галявинці між замком і пристанню зібрався весь двір. Цього разу не для того, аби провести, а для того, аби зустріти короля Каспіана, який нарешті повернеться додому. Ріліан? котрий змінив чорний одяг на пурпурову мантію, накинуту поверх срібної кольчуги, у нетерплячому очікуванні стояв просто волосий біля самої води. Поряд із ним, у маленькому кріслі на колесах, запряженому віслючком, сидів гном Тіквік. Побачивши весь той натовп, діти зрозуміли, до принца їм не пробитися ніяк. Та й треба сказати, щоб почувалися вони дещо боязко. О, чому? Вони запитали кентаврів, чи можна іще трохи посидіти верхи, аби бачити все поверх натовпу. Кентаври їм милостиво дозволили. У цей час на палубі корабля прогриміли срібні фанфари. Матроси викинули швартови, а щурі, ну, зрозуміло, що розумні, а також простокваки, підхопили їх і потягли корабель до пристані. Немов на буксирі. Ще мить, і ось королівський галеон заумер біля причалу. Тим часом пацюки уже приладнують трап. Джил усе видивлялася короля, котрий ось ось мав вступити на берег, але, здається, трапилася якась затримка. На берег вибіг трапом якийсь лицар, був він блідий, немов полотно, і схилився перед принцем і тіквіком. У трьох вони про щось тихенько перемовились, так що ніхто не чув про що. Як і досі грала гучна музика і відчувалося, що всім стає якось ніяково. Потім на палубі з'явилися четверо лицарів. Вони щось несли. Несли старанно, дуже поволі і обережно. А коли сходили трапом, стало видно... Що вони несуть? Це був старий король на ношах, Дуже-дуже блідий і нерушний. Лицарі спустили ношу на землю. Принц впав на коліна і обійняв батька. Всі побачили, як король Каспіан здійняв руку І благословив його. Почулися вигуки привітання, Але були вони рідкі та несміливі, Всім стало зрозуміло, відбувається щось невеселе. Зненацька голова короля впала на подушках, оркестр замовк і запанувала тиша. Стоючи на колінах перед королем, принц припав головою до грудей батька і гірко зарядав. Натовпом пронісся шепіт. Він заколихався, і тільки тут Джил помітила, що всі, у кого були капелюхи, кепі, берети, шапочки чи шоломи, зняли їх і завмерли із непокритими головами. Так само вчинив і Юстас. Потім вона почула якийсь шум згори і побачила, як на шпилі головної вежі приспускають величезний прапор із золотим левом. Прапор – Сумно полоскався і лопотів повітру. Знову залунала музика, тільки була то повільна і сумна мелодія. Невтішно ридали волторни і плакали струни. Від цієї мелодії, здавалося, розривалося серце. Діти тихенько злізли із кентаврів додолу. Кентаври навіть не помітили того. «Як же мені кортить додому?» Засумувала Джил. Юстас мовчки кивнув. «Я прийшов до вас!» Пролунав глибокий голос у них за спинами. Вони обернулися і побачили самого Лева, такого справжнього, могутнього і виразного, що порівняно із ним усе навколо здавалося блідим і незначним. Джил миттю забула про померлого короля, і пригадала, як через неї Юстас впав із кручі, і як вона прогавила майже всі знаки, пригадала всі їхні сварки, суперечки і прикрі слова. Їй було зле. Вона хотіла вибачитися, але не могла вимовити жодного слова. Тоді Лев поглядом притягнув їх до себе, зігнувся перед ними, і, облизнувши їхні побілілі обличчя, сказав, «Забудьте про все! Я вас сварити більше не буду! Ви впоралися з усім, задля чого я викликав вас у нарнію!» «Аслане, прошу!» – промовила Джил. «Чи можна нам тепер повернутися додому?» «Так, я саме по вас і прийшов!» – обізвався Аслан. Він широко розявив пащу, і дмухнув. Цього разу вони не відчули, що летять небом. Навпаки, їм здалося, що вони лишились нерухомими, а ураганний подих Аслана відігнав геть від них і корабель, і померлого короля, і палаци, і сніги, і зимове небо. Тому що все це розчинилося у небі немов кільця диму, а самі вони зненацька опинилися на шовковій травичці серед могутніх дерев біля прозорого струмка із питною водою, а навкруги яскраво світило гаряче літнє сонце. Вони знову були там, на горі Аслана, котра лежала набагато вище Нарнії, десь за самим краєчком світу. Але що дивно, прониклива, тривожна погребальна музика на честь короля Каспіана продовжувала розливатися навколо них Хоч ніхто не міг пояснити, звідки саме вона лине. Вони йшли вздовж струмка, а слан попереду. Він був таким чудовим, а музика така гірко-зворушлива, що на очах Джил мимоволі виступили сльози. Невдовзі аслан зупинився. Діти зазирнули у струмок. І там, на золотому піщаному дні, Лежав король Каспіан, мертвий. Над ним струменіла вода, чисте й прозоране, мов скло. Його довга біла борода розвівалася в воді, мов дивна водяна рослина. Усі троє стояли над ним і не могли стримати сліз. Навіть лев і той заплакав величезними левовими сльозами. І кожна сльозинка його була безцінна. Джил помітила, що сльози Юстаса вже не дитячі сльози, не сльози хлопчика, який намагається їх приховати, а сльози дорослого чоловіка. У всякому разі, їй так здалося, незважаючи на те, що там на горі слово дорослий втрачало будь-який сенс, тому що кожен. Мав такий вигляд, за яким неможливо було визначити його вік А тепер сину Адама, звернувся Аслан до Юстаса Піди до тих хащів, зірви там колючку і принеси мені Юстас підкорився Колючка, яку він приніс, була довга, довжиною з лікоть, а ще гостра, немов шпага Увіткни, сину Адамів її мені у лапу. повелів аслан, здіймаючи праву передню лапу і підставляючи Юстасу величезну подушечку. Коло ти? перепитав Юстас. Так, відповів Лев. І тоді Юстас, зціпивши зуби, увігнав шпичку в подушечку на лапі лева. І зрани. Викотилася величезна крапля крові, і була вона такою червоною, що червоніше не тільки не буває, але й уявити собі не можна. І впала ця крапля у джерело на тіло мертвого короля. І відразу скорботна музика припинилась, а мертвий король почав змінюватись. Його біла борода. Змінилося на бороду із просіддю. Сиве волосся зникало, поки не лишилося жодної сивини. А далі борода перетворилася на золотаву, і почала ця борода меншати і курочати, аж доки зовсім не щезла. Його впалі щоки округлилися та посвіжішали. Зморшки згладились, очі розплющились, а тоді очі і губи посміхнулися, і раптом він підхопився та став перед ними юнаком, майже хлопчиком. Але ким саме, Джил сказати не могла, бо в країні Аслана жоден віку немає. Навіть у нашому світі найдурніші з дітей – то тільки діти, а найдурніші дорослі, якими б вони не були, це просто дорослі, розумієте? Юнак кинувся до Аслана і, як міг, обійняв його за могутню шию міцно, по-королівськи. А тоді розцілував, Алев відповів йому, полеб'ячому несамовито. Врешті-решт, Каспіан роззирнувся і розсміявся радісно та здивовано. Гей, та це ж Юстас. вигукнув він. Юстасе, здається, ти знайшов нарешті край землі. А пам'ятаєш мен, що я подарував тобі, ти його зламав іще, коли бився з морським змієм. Юстас простягнув до нього руки і ступив крок вперед, готовий обійняти, але несподівано злякався і позадкував. по послухай -по Від хвилювання Юстас навіть трішечки затинався. «Це, звісно, неймовірно, але хіба ти не... хіба... і я хотів сказати, не вже ти...» «Ой, не кажи, дурниць!» – зупинив його Каспіан. «Але...» Юстас обережно глянув на Аслана. «Хіба він не помер?» «Так», – відповів Лев дуже тихо, майже кепкуючи, як здалося Джил. «Так, він помер. Більшість із нас вже померли. Навіть я. Майже всі». А -а, то ось у чим справа», – здогадався Каспіан. Тепер я зрозумів, що тебе бентежить. Тобі, напевно, спало на думку, що я привид, чи ще якесь безглуздя. Та хіба ж ти не зрозумів? Я, мабуть, був би привидом, коли б з'явився у нарнії, тому що в мене в ній більше не існує. Але не можна бути привидом у власному світі. От якби я потрапив у ваш світ, ймовірно, видавався б тобі привидом. Точніше, не знаю. Але мені здається, що ви. «До того світу ти ж не належите, адже ви тепер тут!» У душах дітей запалала надія, але Аслан похитав гривастою головою. «Ні, любі мої», – сказав він. «Коли зустрінетесь тут зі мною знов, тоді залишитесь назавжди. Але не цього разу». Ви повинні повернутися у власний світ на деякий час. Аслане, звернувся до лева Каспіан, я завжди мріяв хоч одним оком глянути на їхній світ. Це можливо? Тепер, коли ти помер, для тебе немає нічого неможливого, відповів Аслан. Ти зазирнеш туди лише на п'ять хвилин за їхнім часом. П'яти хвилин вистачить, аби привезти там все до ладу. І Аслан коротенько пояснив каспіану, що Джил і Юстас повертаються до експериментальної школи, і про саму школу він теж розповів. Здавалося, він про неї знає не гірше, а часом і краще за дітей. Донько роду людського, звернувся Аслан до джил. Відламайно прутика від того куща. Вона відламала, і щойно прутик опинився у неї в руках, як відразу ж перетворився на чудовий новий батіг. А тепер ви, сини Адама, оголіть ваші мечі, ввелів васлан хлопцям, але бити ними можна тільки навзнаки плазом. Я посилаю вас не проти воїнів, а проти дітей, а ти, Аслане, ти будеш з нами? Запитала Джил Вони побачать тільки мою спину Відповів їй Аслан Він худко повів їх лісом І не встигли вони пройти сотні кроків Як перед ними з'явилася стіна експериментальної школи Аслан загарчав, струснувши небо і сонце від його рику частина стіни, ділянка кроків із двадцять обвалилася, і, зазирнувши у пролом, діти побачили внизу знайомі хащі на подвір'ї школи, дах спортивної зали, а зверху над ними похмуре осіннє небо, таке саме, як було до того, коли почалися їхні пригоди. Аслан повернувся до Джил та Юстаса, дихнув на них, Лизнув їм лоба Після цього ліг у проломі Та повернувся до Англії з золотавою спиною А благородне обличчя своє звернув до Нарнії А наступної миті Джил побачила До болю знайомі обличчя, вірні ж фігури Котрі продиралися до них крізь кущі О, тут була майже вся компанія і Одетта Шалапайль, і Китчеширська Старша, і Едіт Вінтербрьох, і Прищавий Дилдаун, і Гладку Хатов Стоун, і двоє осоружних братів Фіглі. Але раптом всі вони спинилися, змінилися в обличчі, і вся їхня підлість, жорстокість, самовпевненість та підлабузництво поступилися місцем одному – жаху. Вони побачили, як обвалилася стіна, і що у тому отворі лежить лев розміром зі слонення, а на них мчать троє людей у сяючому одязі зі зброєю в руках. Джил старанно пригощала дівчаток батогом, а Каспіан та Юстас били навзнаки мечами хлопців і били так, що за дві хвилини всі задираки й хулігани порозбігалися, як зайці із криками «Вбивають бандити! Леви! Жах!». І ось у цьому сум'ятті, подивитися, що там коїться, вибігла директорка школи, котра, між іншим була жінкою, коли вона побачила лева, побачила провалля в стіні, Каспія, Наджил та Юстаса, котрих вона ані трошечки не впізнала, то із нею скоїлася істерика. Вона побігла назад у школу і зателефонувала в поліцію. Вона казала про лева, який втік із цирку, про бандитів-втікачів, які зруйнували стіну, і про озброєних мечами злодіїв. Посеред цієї всієї метушні Джил та Юстас тихенько прослизнули до школи, де перевдяглися в звичайну шкільну форму замість своїх яскравих одеж. А Касп'ян повернувся до свого світу. Стіна за волею Аслана зробилася цілою, буцімто нічого з нею і не було. Отже, коли прибула поліція і не знайшла ніякого лева, ніякої зруйнованої стіни і ніяких бандитів та злочинців, а побачила, що директорка школи поводиться немов навіжена, вони почали розслідування. І під час розслідування все, що коїлося в експериментальній школі, стало відомо. Отож, десятьох учнів та учениць виключили зі школи. А ще друзі-директорки зрозуміли, що діюча директорка бути директоркою не гідна, і зробили її інспектором, аби вона... Заважала іншим директоркам і директорам. А коли виявилося, що вона і на це не гідна, її перевели до парламенту, де вона щасливо засідає і понині, свій розкішний одяг разом із мечем Юста Спотай зарив у шкільному садку. Джил своє плаття нишком віднесла додому, і на новий рік. Шикувала у ньому на шкільному карнавалі І з того дня життя в експериментальній школі змінилося на краще Вона перетворилася на звичайнісіньку собі школу А Джил та Юстас лишились вірними друзями на все-все життя А в той самий час, далеко-далеко від тих місць у Нарнії Король Ріліан поховав свого батька Каспіана мореплавця, десятого короля, що мав це ім'я, і дуже довго тужив за ним. Сам він, король Ліліан, правив Нарнію як треба, і за роки його правління земля розквітла, незважаючи на те, що Трясогус, нога якого за три тижні зажила, всякий раз зауважував, що за ясним ранком Імовірно, станеться похмурий вечір, І що гарні часи, як він казав, Не можуть тривати до віку. До речі, провалля, Із якого наші мандрівці вибралися З підземного світу, Не засипали і не замурували. І з пекотніми літніми днями Нарнійці нерідко йдуть туди, Запалюють ліхтарі, і спускають на воду човни та катаються підземними морями до світанку. До речі, там під землею світанку нема. І довго-довго під темними стелями у прохолодному повітрі підземелля над тихою гладінню підземного моря ллються їхні пісні. А ще вони розповідають одне одному легенду про міста – які лежать на величезній глибині під ними. І якщо так трапиться, що вам колись самим пощастить потрапити у Нарнію, обов'язково скористайтеся нагодою і побувайте у тих печерах. Клайв Стейплс-Льюіс «Хроніки Нарнії» Книга четверта Срібний трон Читав Руслан Алексійук Дякую вам, друзі, за те, що ви прослухали разом зі мною цю чудову книгу. Напишіть, будь ласка, ваші враження. Напишіть, чи хочете ви дізнатись про подальші приходи у світі Нарнії. Ну і, звичайно ж, не втомлюйтесь ставити вподобайки і поширювати це відео. І якщо ваша зацікавленість буде великою, а переглядів буде багато, то ми з вами обов'язково зустрінемось у цій таки книзі в наступній, у п'ятій частині. Не спиняти ж нам розповідь посередині.